Irungo meaka uzora joko dugu gaurko proposamenean. Aski ezaguna da hola sagardotegia eta haren ingurua, baina 2000 az geroztik ura berrendik ezagutu eta sagardoaren elaborazio prozesuan sakontzeko aukera eskaintzen dute gainera. Horretarako, bi bisita gidatu mota proposatzen dituzte. 13. mendeko burdinonaren eraikinaren historia eta Sagardoaren inguruko azalpena dira bisitaren ardatza. Baina Sagardoa eta pintxoak dastatzeko aukera ere badago. Bizita luzean, gainera, sagastiak, tolareak eta upeldegiak ikusteko aukera dago. Bazkariarekin ere borobildu daiteke bizita. Hola Sagardotegiko Eider Bengo etxeak eman dizkigu zehetasunak. Ebaituko bi bisita mota E, ba, da motza, ordu erdikoa eta ez da ordu terdikoa jaluzegua. E, Mozan eskaintzen duguna da, pixka gainetikan esplikatu historioa, upeltegi erakutsi gainetikan, eta gero bideo ba, baten bitartez, laborpon baten bitartez, hamar minutukoa, ba, erakusten dugu urte egiten den lana. Eta azkenik, dastaketa bat egiten da, eta pintxo bat ematen zaile. Eta luzean jada konpletu hagua, ba, erakusten dugu sagastiak, nolakoak diren, eta gero, ba, makinariak. Esagarda non egiten den, eta non emote jatzen den, bueno, baita ere bukatzen da bideo batekin, eta daztaketa eta pintxo batekin. Asteartetik hartetik egin daitezke bisitak, baina alde aurretik itzordua hartu beharra dago. Bai, Errezorrain martaren diken, Egun bat lehenago gutxinez, eta gero ba motzak 6 euro balio du, eta luzeak sortzi euro. Eta bueno, gero ba, konpletatu daitezke ba, bazkari batekin eta batekin, da bueno, ba, gilitzan diren zako egiten ba, nigu erdi prezioa korretzen nigu bisita. Garrezkoa, e, jende kopuru bat ezakitalde bat osatzeko, edo, edo ezagorrela gutxieneko talderi? E, bueno, deitu ez gero... Normalean eskazitugu zei gutxienez. Baina, bueno, bi edo lau izan ezkero, baditzen malima dute alde zauratik egun balenago, ba ez da gara zorik egiten dugu berdin berdin. Bueno, euskeraz eta erderaz. Ja, frantxesa din geleiz askazen malima dute, talde minimoa dago, eta gutxienez bi egun lehenago da bisatu behar mm -hmm. Zegia bat hartu gu, bueno, hobetego prestatu behar Argi dago hola zagardategiak ez dituela otorduak soiliek eskaintzen. Udan esate baterako beste 2 ekintza nagusi antolatzen dituzte. Aguztuko pilotatzapeleketa alde batetik eta iraieko sagarraren eguna bestetik. pelota astea, umeentzako antolatzen duguna guztuaren irugarren astean izaten nagutxuela bera. Aste bete irauten dut eta, bueno, bat, diren, bueno, ginen irungo trenketarra montxo erkartearen mitartez, eta beraiek eraguntzen digute, etortzen dire, ba, oi hartzun, igantzi, lexak, atikan umeak, eta, bueno, txapelketa bat, antolatzen dugu, eta, bueno, do pasatzen dugu meia, ja, uste, eta mairu urte damazkik hori antolatzen. Eta gero, baizaten dugu iraian, azkeneko igandean, sagarraren eg Justo hasten da sagarra biltzeko kampaina eta ba, or, lehenengo egiten den saga, sagardo edo pitarra horrekin ba, egiten dugu festa bat, eta sagarra erakusketa bat, eta bueno, jendea pixka bat ezaguzeko e, mundu hau ez. Sagardoaren kulturaz, gastronomiaz eta ingurune paregabeaz gozatzeko, irungo mea kauzoko hola sagardotegian duzue aukera. Dolitian se nolako da man kuvelartian jaiot eta bizitana